Zikir malam Langit memimpin zikir malam Membaca wirid hening dalam hitungan renyai hujan dan manik-manik keringat dinginku Kesirkan tasbih bersama pucuk-pucuk pohon di mulut pori-poriku Sesekali kilat memucatkan rumput-rumput Mencuatkan lidah-lidah laut dalam kemuruh tahmid bersama khauf rojaku Sementara petir dan guruh bergantian meneriakkan takbir dari puncak, diamku. Langit memimpin zikir malam di bumi kelam gelisahku. 14-15 Aku merindukanmu, oh Muhammadku Aku merindukanmu, oh Muhammadku Sepanjang jalan, ku lihat wajah-wajah yang kalah Menatap mataku yang tak berdaya Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan Mencari-cari tangan lembut wibawamu Dari dada-dada tipis papan Terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan Dan kepongahan tingkah meningkah Telingaku pun kutelengkan Berharap sesekali mendengar merdu menghibur suaramu Aku merindukan oh Muhammadku Ribuan tangan kurita keserakahan Menjulur-julur kesana kemari Mencari mangsa memakan korban Melilit bumi meretas harapan Aku pun dengan sisa-sisa suara aku Mencoba memanggil-manggilmu Oh Muhammadku, oh Muhammadku Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar Sambil terus berbuat kesalahan Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan Aku pun meninggalkan mereka Mencoba mencarimu dalam sepi rinduku Aku merindukanmu oh Muhammadku Sekian banyak Abu Jahal Abu Lahab Menitis kesekian banyak umatmu Oh Muhammadku selawat dan salam bagimu Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah terkayakan Bagaimana memerangi umat sendiri, Oh Muhammadku, aku merindukanmu, Oh Muhammadku, aku sungguh merindukanmu. 14, 16.